Основою демократичного устрою влади в Україні на відповідних адміністративних територіях є місцеве і регіональне самоврядування. Його правовий статус визначений законом України про місцеві ради народних депутатів і місцеве регіональне самоврядування у редакції від 26 квітня 1992 року. До того ж, порядок формування цих органів передбачений Законом України про формування місцевих органів влади і самоврядування від 3 лютого 1994 року. У першому законі визначається, що місцеве самоврядування в Україні – це Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, що ними обираються усіх питань місцевого життя у межах Конституції України, законів України і власної фінансово-економічної бази. Система місцевого самоврядування включає в себе сільські, селищні, міські ради народних депутатів і інші форми територіальної самоорганізації громадян, суспільні комітети і ради мікрорайонів, житлових комплексів, будинкових, вуличних, квартальних, дільничних, селищних, сільських комітетів і форми безпосереднього воєвиявлення населення, місцеві референдуми, загальні збори, сходи громадян». Регіональне самоуправління – це територіальна самоорганізація громадян для вирішення безпосередньо або через обрані ними органи питань місцевого життя у межах Конституції і законів України. Територіальна основа регіонального самоврядування – сільський район, область. У його систему входять районні, і обласні ради народних депутатів, місцеві референдуми у межах цих територій. У другому законі регламентується, що органами місцевого самоврядування в Україні є сільські, селищні, міські, районні і обласні ради, і вони тому наділяються владною компетенцією, у межах якої діють самостійно обласні, районні, Київська і Севастопольська міські ради одночасно виконують функції органів державної влади. Ради складаються з депутатів, що обираються строком на 4 роки. Голови обласних, районних, міських, селищних і сільських рад обираються також безпосередньо населенням і за посадою очолюють виконавчий комітет відповідної ради. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується радою. При цьому у сільських, селищних, міських, міста районного підпорядкування, радах за їх рішенням виконавчі комітети можуть і не утворюватися. У цих випадках виконавчі функції здійснює голова Ради. Голови сільських, селищних, міських, районних і обласних рад та виконавчі органи, що очолюються ними, підпорядковані відповідним радам. А з питань здійснення делегованих їм повноважень державної виконавчої влади вони підпорядковані Кабінету міністрів України а також виконавчим органам вищих рад. Вказаний закон передбачає також можливість однострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради у випадках, що перераховані у цьому законі. Глава 23. Президент України, вища посадова особа, і глава виконавчої влади. Президент України є главою держави і главою виконавчої влади України. Його повноваження передбачені Конституцією України і законом України